«Це не він, Мері!» У неї здивовно змитнулися брови «Не він?» Брендону здалося, що він кидається у прірву «Так, міледі, ваш брат давно сумував за вами І давно повернув би до двору, якби я не відмовляв його Звичанісінька інтрига але мені і тим, хто стоїть за мною, потрібно було, щоб ви залишалися осторонь політичних подій і не стали дружиною герцога Карла. По-друге, його величність значно збільшив суму на ваше утримання, і якщо ви не одержували грошей, то тільки тому, що це я насмілився привласнути їх». Він замовк. Його погляд був просто чарівний, майже невинний. Тільки руки нервово смикали рукоять кинджала на поясі. Але думка працювала ясно. «Вона не викаже мене», – підказувала йому щось. «А про Вулсі згадувати не варто. Вона не знає Вулсі і може зігнати гнів на ньому». Мері різко відвернулася, і він перевів подих. «Брендону було ніяково дивитися їй в очі». І навіщо він тільки їй усе розповів? Вона б і так зробила усе, як він хоче. Але Брендон зробив це свідомо. Він хотів відштовхнути її від себе. Принцеса довго мовчала. І поступово Чарльз занервував. Чи не перестарався він? Ці тюдори такі непередбачувані. «Ваша високість, Мері, може я хоч почасти згладив свою провину, коли врятував вас?» Як він зневажав себе за малодушність Але в нього не було виходу Мері Так, сир У неї був дивний голос І щось насторожило в ньому Брендона Це м'яке уривчасте тремтіння, Приглушеність Він зважився підійти І подивитися на неї Мері плакала Очі були відкриті Тьмяні І повільні важкі сльози стікали по щуках так тихо плачуть діти, коли їх незаслужено кривдять. У душі Брендона раптом рвунув і розвився пекучий біль. Мері. Він ручку обійняв і пригорнув її до себе. Боже мій, Боже мій. Уперше вона плакала, коли впізнала його, і ридала від щастя, повторюючи, як же довго на нього чекала. Тепер плакала, бо дізналася, який він є. Чарльз. Не треба, відпустіть мене. Вона слабко намагалася вивільнитися, але він утримав її. Вибачте мене, дівчинко моя, чудова моя, моя найкраща мері. Він майже не розумів, що робить, коли почав усушувати поцілунками її сльози, ніжно гладив по волоссю. Вона вже не виривалася, застигла, і він сам не помітив, коли її губи відкрилися. І його вуста припала до них Спочатку він цілував її ніжно Дуже ніжно Потім поцілунок став вимогливим Наполегливим Приголомшуючим Але він уже не контролював себе Це було божевілля Він цілував її А вона дозволяла йому І її губи пом'якшили Стали шовковистими рожеві пелюстки квітки а потім він відчув, як її руки оповили його шию, сковзали по плечах. Він ледь не застогнав, втрачаючи розум від її близькості. Задихнувшись, усе ще не розтискаючи обіймів, Брендон подивився на її обличчя, блаженно заплющені очі. Її губи стали криваво-червоними після поцілунку і такими звабними. Він знову ледь не поцілував її, коли раптом схаменувся. От чорт! Він міцно зціпив зуби. У її погляді світилася заклична ніжність. Він відсахнувся, налетівши на стовбур дерева, притиснувшися до нього обличчям, обхопивши, немов побоюючись, що якщо відпустить цю опору, то знову невідома сила кине його до неї. Минула не одна болісно-довга хвилина, перш ніж Чарльз зміг опанувати себе, подивитися на принцесу. Вона посміхалася. Його голос хрипло пролунав у тиші парку. Вибачте мене, міледі. Я вже вибачила. Усе вибачила. Брендон криво посміхнувся, цинічно подумавши: «Варто поцілувати жінку, якій подобаєшся, і всі образи в минулому». Чарльзе, ви кохаєте мене?» Він зробив невиразний жест, прикласнувши пальцями. «Думаю, нам треба повертатися, міледі. Наша відсутність може викликати плітки». «І нехай! Вона труснула головою. Я хочу, щоб про нас говорили!» Але цього не хотів Брендон. «Міледі!» «Мені треба поговорити з вами, сер, сказала вона владно і пішла вперед. Йому нічого не залишалося, як іти за нею на деякій відстані. І він майже боявся її, а ще більше боявся себе. Вона різко обернулася до нього. «Я хочу стати вашою дружиною, Брендоне». Він здригнувся, Сказав, наскільки можна суворіше, але з відтінком іронії. Самій обирати собі чоловіка – це не чувано!» Меря Одор сполотніла. Їй стало страшно, але вона не здавалася, намагаючись говорити спокійно. З дитинства я, як і більшість титулованих осіб, була заручена з іншою титулованою особою. І я навіть вирішила, що хочу цього шлюбу, поки одного дня не зрозуміла, що панічно боюся заміжжя – Боюся їхати до чужої країни, починати жити серед незнайомих людей. Я розуміла, що принцесі не личить обговорювати обраний для неї політичний союз. Розуміла, що принцеси мало можуть впливати на свою долю, як мисливські собаки або коні. А потім, коли мої заручини з Карлом Кастильським виявилися на грані розриву, я раптом відчула волю. Невіть вирішила сама подумати про свою долю. Уявити, що на мене чекає. Франциск Ангулемський? Але як пископ Фішер сказав, що він вже одружений. Людовік Французький або імператор Максиміліан уже старі. Один із них повторює, що незабаром піде за дружиною, а другий, після того, як тричі овдовів, дав слово більше не одружуватися. Піренейські принци, німецькі герцоги, «Італійські правителі? Я не хочу більше про це думати. Я знаю, що моя тітка Катерина Йоркська свого часу наполягла на шлюбі з любові і стала дружиною Вільяма Кортні, графа Девонського. Чому мій брат не міг би віддати мене заміж в Англії?» Вона говорила і нервово зривала листя з куща шипшини, кидаючи його собі під ноги. Потім ручко повернулася до Брендона. Обличчя його було холодним, немов відстороненим, але Мері, зробивши над собою зусилля, продовжувала. Я знаю, що шляхи Божі не збагненні, і нікому не дано осягнути Його волю.